Ba, esan bezala egiluze, ondarrebiko egiluze ikastetxera orruhildu gara, eta bertan, ba, DBH-eko zuzendariarekin egoitz alkarazekin topo egiten dugu, egoitz, kaixo? Kaixo, egunon. E, Iztaren helduen aste buruan, ba, e, kaleko edo esango dugu ondartzako ekintza batean antolatu duzute, baina alde zaurretik ba, ingurumene eskuntzarilo gutako e, ba, lanketa batekin ez ere eskola berdara. Bai, bueno, kontua da, en, gu irakasle dezela edo eskuntza erakunde bezela ba, normalan asko e, azten dugula gure jardunaren inguruan eta horten bururatu zitego nahi margen duela gure oitura txarren dezikasketa bat, ez? Eta dezikasi deitu diogu e, ba, martxan edo abian jarri dugun programa honi, ez? eta ba hoietako badak kontsumaren inguruan, eh? eta kontsumo jasangarriaren inguruan eta gure kontsumo hitura dituzten ondorioen inguruan, eh? Orduan, eh Astesantua e, baino lan egin genun bat, eh bueno, egin e, azoka bat eta bigarren eskuko zenbait gauza saldu ziren eta horrekin batera e, plastikoen beziklatzearen inguruko tailertxo txiki bat, bai? Eta bigarren edo e, nolagaitere e, bigarren zatia izango litzateke, ba, hori, eh, gure kontsumoak eta gure ohturek e, dituzten ondorioak, eh, ba, eta eta hoiek norbait ere konpontzea edo arintzea, eh, eta horreterako eingo dugu ba bat hondartzan yeah. Surf Rider Foundationeko, eh, bueno, e, jendearekin, eh, udabañoen, beraz ba, neguan eta itsasoak erritako guztiarekin, e, Ez dakit nolako aurrik uspen auten ikaslek zabinekoak diren eta konstienteute biren. Ba, berez, ba, itsasoan edo itxasoak bueno, estaltzen duen edo gordetzen duen zabor guztiaz. Nik uste dut ez dira eta gutako asko ez gara lagosciente. Eh? Horregatik ere, subrayre, derrekoak etoriko dira bihar osteguna eta itzaldiak egingo dituzte e, e, bigela gela ezberdinekin. Nelen gode ikaslekin eta bosgarren elehatzeko ikaslekin, ez? Ba ikasle guztiekin egitea ezin eskoaz Baina ez gara lagosciente den e, denok ondartza dugu, normalan udaran erabiltzen dugu, udara normalean makina pasatzen dira garbitzera, Baina, neguan juten garen, nokadeidez, ni ba, noizean behin surfeagitela juten naizela e, endaiara batez ere, bertan, e, be, lehengo egibiztan, ondartza garbia ondatzagarria dagoela, baina, gero fijatzen basara, zagorpia dago, plastiko txiki pia dago, eta aurra agertzen dian plastiko guzti horiek guk botatakoak dira, bai? Eta hor e, gainera, estatistik egeza dute, e, guk kalera botatzen ditugun ondakin neuneko larrogeita marra, itxasotan bukatzen dutela. Orduan, behar dugula denok kontzientziazio txiki hori eta bueno, naiz eta eh kitza txikia izan, ba, uste dut eh, ba, gu kontzientzatzeko eta guri kasle etorri nahi duen edo kontzientzatzeko, ba baliogarria izango dela. Ba, ikasteko, desikasi, e, egingo dute itzor du, larun batean gozitzeko amarretan, ondarbeik ondartzan, ipatu duzu, nahi duen orok ere aukera badu, partaz? Ba, irekia izango da, e, guk e, Surfrider Foundationekoek ekarri dizkigute kit batzuk, e, arbitzeko, eskularruekin eta, bueno, e, jende asko etortzen bada, ba, Ba, molddatuko gera beste modu batera zaborra e, ba, e, abiltzeko edo plastikoa abiltzeko ez. baina bueno, e, uste dut e, e, ondartza den onna dela eta den parteatu deza egula garriktar horretan. E Zebat ikaslek parteatuko dute? Ba ez dakiguz, e, irekia da, gure familia gozti zabaldu diegu, bai, badakit e, gutako irakasletako asko gan egongo direla segurazki baina, bueno, e, gure asmoa da, e, surfraiderrekoek egindako kontzintziazioi txaldiekin, bai, ikasleakan animatzea eta gero beraik ere etxeetan zabaltzea, ez? eta beraien ikaskiden artean ere zabaltzea ere, nolabait ez da hemen geratzen, e, lehen len aipatzen zunean ez, bueno, ba, ingurumenen ezkuntza, nolabait ere zeharka dagoeneko beste zenbait balore bezalako lantzeko ohitura e, hartu duztela. Bai, bai, gu, normalean saiatzen gara ezkuntza ez izatea bakarrik, ezkuntza akademikoa, ba, ez, eta beste esparru batzuk lantzea, ez? Eta bueno, ba, desikasi programa honekin aurreko saioan landu genuna zen, rolak edo anistasuna, ez? Eta Ba, hori e, ba, e, genero ezberdinak, eh transgenerioa eta nola ere ze ohitura txarra dugun jendea epaitzeko bere itzuragatik eta azkenean e, azkenan denu pertsona gara eta casi behar dugu denok anitza garela eta batzuntzat eh arraroa egiten zaiguna, gu, ba, gu ere bestentzat arraroa garela, ez? Eta orduan bueno, asmoa ba, da ikaslek ikasleak eztea, baina ez bakarrik akademikoki, baizik eta beste esparru horietan. E ingurumen ezkuntzari dagokionez gainera gustote, ba aspaldian hasiztela, ez? E, Iruzek ikastetxea ekimen txikiekin ere, txiki-txikitatik, gustote kontura, ez? Ba, gezurra dirudi, ba, eskola batean amaiketakoek ez jasangarriak direnean sortzen moten ondakin kopurua? Bai, eta gaineran ikusten hori dela, e, urtero landu barko litzateken gaia, ez? Eh garaibatean, e, ba, e, Es, e, oparitu benitun amaiketakoak ekartzeko nola sorro bereziak, e, sustatu genuen taperrak ekartzea, baina e, pati ora gizten askotan ikusten duzu nola ikaslek ekartze dituzte ba, erabilpen bakarreko plastikoetan e, amaiketako asko. Badira batzuk asko e, bere taperretan ekartze dituztela eta nola baitere ontzi berrera bilgarrietan, baino ikusten gure eskola gain beste toki askotan e, kontzintzaziori behar dela. Eta baita ere, gure kontxun moiturak aztertzea ere, lenguan ere, ikasi genuen nola gure arropa e, ba, dezegiteak zezaitasun ditu eta eki ek genitun de behatzeko ikaslekin eta karitasen bidez dagoen koopera dendekin ba, ba, ori, gure arropa berrerabilida aitekela e, dendetan berriro saldu daitekela eta kudeaketa konstiente bat egin behar dugu lagure eh, arropa kontsumoaz, ere, eh, ez. Eh. Ba, momentuz horrekin geratzen gara, larun batean goizeko amarretan, nahi duen oro, gara, aukera baduela, eh, eskukolpe bate bateko, eh, ondarbiko ondartza garbitzeko, ondarbiko ondartzako ordularian, ez? Eh? Hori da, erdiko erdian dagoen ordulari horretan gelditu gara amarretan, dena den gu pizkalena ogun gara, behatzi terdiak inguru eta, bueno, e, garbiketan tolatzen zaituko gara, zorra eta esan bezala eh, etorri nahi duen oro ba, ongi torri izango da A yeah. egoit min eske,mila